Mâini de copil Mâini de copil, suavă pâlpuire, Mâini de copil, zbor alb de porumbel, furate din icoane cu inel, culese de pe zid de mănăstire. Ce meșter bizantin cu sfânt penel va dat cleștarul stelelor subțire? Din crengi de april v-ați și din potire, sau cel din tâi omăt va a din el? Mâini de copil, corază în orice deget. Cu limpezim de crin și zurgălăi, Ah, mâine îngeresc copil suleget, Pe cinor să dezmierde de tăi, Pe cinor să lovească fără preget și în rugul cui vor pune vâlvătăi.